Ki ez a beképzelt vándormadár, itt magán kívül nem érdekel semmi másba, mert csak belefolytja a szót. Mit keresik? Fiola János vagyok. Mit fogadtak be? Kíváncsiság a és a jobbító szánténk hagy. Elmegyek képzelt árbózkos aromok. a rádiónak, amelyek nem feltétlen pontosan olyan érzékenységek, mint amelyekre én gondolok. Például, a hozzáérek az asztalhoz, akkor az a technikai rendszer, amely lehalkítja a zenét, az automatikusan működik. Mutatok egy ilyet. Tehát ha megszólalok, akkor épp úgy elhalkul a zene, mint ha kopogok. Ma 2017. június 13-a van, és Ked, Antal és Anet napja. Ezt a műsort 2017. június 23-án, pénteken Zoltán és Szultán a napján. beleértve, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, a Civi Rádió, a 98.00 összes hullámhosszán, 8 és 9 óra között terveim szerint megismétli. in. hányok a biztonság tudatnak és ha az ismétléskor nem is lesz mérvadó, az mind mindazoktól, akik informáltabbak nálam. Hívni a városi vonalon a 06-1489489999-es a 06-36771167-es számolat. Ez végre egy olyan rádió, két olyan telefonszám van, ahol az ígény jött a világán, semmi nem köti össze őket, semmi. 061-489-0999 és 0630 677 1161. Tehát se a frekvenciára nem vonatkozik, és semmire nem utal, tehát nagyon könnyű őket megjegyezni, ezért elmondom háromszor. Hiszen három a magyar igazság, 061-489-0999 és 0630 közben Suzy and the Banshees játszik önöknek és nekem ebben a sorrendben. Azt kérdezem önöktől, hogy valaki tudja-e, hogy ami az Asztóriánál van, és ami kiváltja a budafeli haladóknál az, hogy mindenféle irányba ki lehet térni, de bizonyos sávokban nem lehet egyenesen haladni. Ott valójában azok a tankcsapdák, amelyek ráadásul el is vannak kerítve, és vannak bent ilyen egészen nagy gépek, amelyek se kora este, se kora reggel nem működnek, de napközben lehetséges, hogy kiállítási tárgyak fogalmam nincs, tehát hogy azok mi célszolgálnak, mi van ott? Ha hívnak, ne? Jó, ha nem hívnak, az is jó. Ez egy kísérleti műsor. És ez még hetekig így lesz. 061 489 Internete hallgató hallgatóim is hozzászólhatnak Debrecen-től New Yorkig őket nem kell, hogy befolyásolja a valóság. Kész. Ennyit jött. Érdekesen szó. És gondolják el, hogy amikor az ismétlés lesz, addig ez nem lesz kiavító. Abból indulok ki, hogy vannak néhány, akik a régi hallgatóim közül hallgatnak, és vannak néhány, akinek halvány lilagőzők nincsen, hogy ki ez a fasziak akit beszél. Ami a 12 éven aljaknak nem való. Most mind a két halmazhoz intéztem a kérdésemet, feltéve, hogy érintették az asztúriát az elmúlt napokban, hogy ott mi van. Én az elmúlt napokban különösen néztem, azt, hogy 9 és 10 óra között vannak-e autók az utcám, mert eddig engem alapvetően autókban hallgattak, és azt tapasztaltam, hogy vannak autók az utcán. Korábban 9 és 10 óra között viszonylag kevesebbet közlekedtem, mert műsort készítettem, így aztán nem tudtam egyszerre autókat nézni és műsort készíteni, bár azért néhány alkalommal előfordult, hogy korábban távoztam a rádióstúdióból, mint 10. De most az összes halbaszhoz, akik egyébként a 9800-ra vannak tapadva, tehát mind a 15 vagy 15 vagy 150 millió embert, azt kérdezem, hogyha ha van valami hiteltérdemlő információjuk arról, hogy mi van az Asturiánál, azt mondják el most, hát, hogyha másfél hét múlva, amire a műsor ismétlésére sor kerül, addig elhárítják a hibát, és a hűt helyét fogják keresni azok az emberek, akik ma nem telefonáltak be, és mind máig, ma a 2017. június 13-a ked van, és 9 óra múlva 9 percig ezt az Asturiánál lévő izét nem fedezték fel, még egyszer és utoljára, de ez nem biztos, hogy így van, felajánlom a Telefonszámaimat, ahol egyébként engem tájékoztathatnak, és a többi nagy érdemét. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999 és 063677161. Érdeklődésem őszinte és kíváncsi. Egyébként semmi értelme nincs. Ez a Manfred Man és a White Sink. Figyelek! Halló! Valaki segítsen, hogy a hallgató ilyenkor hova lesz? Most! Figyelek! Itt vagyok. Az tök jó. Jó, a válaszolnék. Az jó lenne. Fővárosi vízművek. Igen. Olvasom, a fővárosi vízművek közleménye két ütemben... Június 8 és július 9 között, majd augusztus 1 -e és 31 -e között cserélik ki a kiskörúti 800 mm átmérőjű ivóvíz vezetéknek az Astoria csomópontba eső szakaszát. Miért csinálják ezt két ütemben, vagy ilyet ne kérdezek öntől? Hát tőlem ne, de. És azt írják egyébként, hogy mikor dolgoznak, mert amikor én ott voltam, ott nem csinált senki semmit, de ez könnyen lehetséges, hogy csak egy ilyen optikai csalódás, mert a mélyben közben dolgoznak. Lehet, hogy a mélyben dolgoznak, lehet, mert a közlemény erről szól, még valamit a munkálatok jellemzően a felszín alatt zajlanak, uh -huh. A munkaterület biztosítása és a munkagépek helyigénye miatt, a felújítás idején az arra közlekedőknek a szabézárások és a sábelezárások miatt hosszabb menetidővel kezd állomány. Igen, hát ez egy enyhe kifejezés, mert olyan, mint erre a munkálat nagyon nem is hívják fel a figyelmet, vagy hogyha igen, akkor én azt nem találtam meg. Vannak rádióvisorok, amelyekben bögréket és egyéb dolgokat lehet kapni, hogyha az ember megfejti a dolgokat. Önnek ma egy mondat jut, felolvashatom? Igen. Ugye reggel én most másféleképpen élek, mint korábban éltem, egyáltalán élek, és néztem a magyar televízió egyes csatornáját, és most ehhez nem fűznék kommentált. Ott egy valamilyen intézet, most annyi intézet van, mint igen a csillag, nem tudom, azt hiszem, hogy valami alap, alapjogi, vagy nem tudom, tehát nem, és az illető nevét se tudom, a következő mondatot mondta. A jóslás bizonytalan kategória, különösen, ha a jövőre vonatkozik. Illetőleg a pontos mondat így szólt, a jóslás bizonytalan kategória különösen a jövő tekintetében. Ön egyébként ismer jóslást a múlt tekintetében? Tekintetében. Tekintetében egy felől, de az csak nyelvi. De milyen a jóslás bizonytalan kategória különösen a jövő tekintetében? Tehát, hogy rajtam kívül más nem fedezi fel, hogy van ott egy ember, aki egyébként mindenhez hozzá tud szólni. hozzá tud szólni a migráns kérdéshez, a franciországi választásokhoz, az angliai választásokhoz, mindenhez, de egyben ilyen mondatot képes mondani. Hihetetlen, és ezt olvastam, vagy fejből mondta? Ezt teljesen fejből mondta, és a riporter egyáltalán nem reagált rá. Tehát nem mondta neki azt, hogy hát ez egy fantasztikus dolog, mert ő eddig azt gondolta, hogy Jósoni alapvetően a múlt tekintetében lehet. Van egy olyan érzésem, hogy ez a riporter nem riporter, volt csak ott ült. Nem tudom, lehetséges fogalmam nincs. Én minden esetre azt képzelje el, és azért azt lássa be, hogy ezért ez az aggodalomra okot. Először arra gondoltam, hogy megjegyzem. Aztán rájöttem arra, hogy erre a mai kapacitásom már alkalmatlan, és fölkeltem és leírtam. Azért lássa be, hogyha valaki egyébként reggelizés közben, miközben nézi az M1-es csatornát, arra ragadtatja magát, hogy annak érdekében, hogy későbbi rádió hallgatói kedvér megosszon egy ilyen mondatot feláll és leírja, azért arra ma a kormánypártok azt mondanák, hogy az egy soros bérenc, más borzasztó dolgokra is képes, ugye? Én ezt jól érzem. Hát igen, ezért ez egy nagy teljesítmény. Hát illetve egy nagy kockázat. Teszem, de ugye egymás mellé teszem, hogy reggeli ennek a, a szépségét elrontja azzal, hogy emegy, aztán abba hagyja, föláll, leírja, szóval Zavarós. Még egy dolgot kérdeznék Öntől, bár Ön nem számíthatott arra, hogy amikor felhív, akkor ennyi idejre feltartom, úgyhogy ha föltartom, akkor elköszönök Öntől. Nem, nyugodtan. Én a jövő héten külföldön leszek a lányommal. Erre az időre műsorokat állítok elő, ismétléseket és új műsorokat. Miután annak idején az előző rádióban azt sikert arattak azok a beszélgetések, amelyeket vaktában hoztam létre, tehát különböző telefonszámokat hívtam föl, és ha ott egyébként valaki elhitte, hogy nem porszívó ügynök vagyok, és utólag nem tiltatta le a beszélgetést, ilyen egyébként korábban nem került sor, akkor ezeket a beszélgetéseket megismerkedtettem el. önnel és önökkel. Azt képzelj el, hogy a múlt héten felhívtam valakit, Tulajdonképpen benne van a kis ördög, hogy megmondjam, hogy kicsoda, miközben a nem ére nem emlékszem, de az, hogy kicsoda, tehát hogy milyen területen dolgozik arra, igen. És egy több mint fél órás beszélgetést készítettem vele, írószergyártás területén dolgozik az illető, előállítás forgalmaz. És amikor a beszélgetést befejeztem, akkor... Megkérdeztem tőle, hogy elküldjem -e neki ezt a beszélgetést. Teszem hozzá egyébként, hogy azt is elmondta az illető, még a beszélgetésünk legelején, egyrészt elítő, hogy vaktában telefonálok, másrészt mondta, hogy csak jókat hallott rólam, mert ő ugyan személyesen nem nagyon is, mert van egy közös barátunk, akitől csak jókat hallott, ez nagyon jó esett. Egyben gyárlátogatásra is meghívott, ahol azokat az írószereket gyártják, amelyeket ő állít elő. Még a beszélgetés folyamán. Elküldtem neki a beszélgetést, elküldtem, elküldtem neki az itteni hangmérnök, elküldtem neki az e-mail címemet majd ennek a hétnek a második felében, tehát a múlt héten pénteken. A hangmérnöknek a titkárnője küldött egy e-mailt, amelyben közölte, hogy nem járul hozzá az illető ennek a közléséhez. Se indok nem volt, se elnézéskérés nem volt hozzám, akinek a telefonszámát és az e-mail címét is ismerte, egy árva mondatot nem fűzött, és azon gondolkodtam, én a régi Kejfel Jancsi Fiala János, hogy én az ilyet nem nagyon szoktam uh, kommentálatlanul hagyni, úgyhogy hagytam egy vagy két vagy három napot és tegnap, és még aznap felhívtam például felhívtam a telefonon, mert, ugye a második, mert felhívtam egy telefonon, és akkor adott egy másik telefonszámot, hogy azon hívjam, és az megmaradt arra egyáltalán nem reagált, tehát a telefonhívásra sem. Kedden küldtem két e-mailt, egyet elküldtem cc-zve az ügyvédnek is, aki a közös barátunk, és elküldtem neki egyet, csak neki, arra se reagált. És arra gondoltam, hogy Evelő úgy többé-kevésbé úgy letudtam azt a penzumot, amit ezzel kapcsolatban gondoltam, de hazudnék, ha azt mondanám önnek, hogy azzal a vén fejjel, ami van nekem, túl tudtam tenni magamat ezen a dolgon, mert legalább annyit elvártam volna, hogy azt mondja, hogy elnézést. Vagy annyit elmondott volna, az még pluszban ott volt, hogy tulajdonképpen miért is tette ezt. Vagy hogyha valami zavart, akkor nem lett volna-e alkalmasabb az, hogy egy vagy két percet megmondja, hogy melyiket ne. De ez az eljárás egészen kihozott a sodromból, úgyhogy amit a közös ismerősünkkel együtt írtam, az egy teljesen szalonképes és szép változat volt. A másik az egy. az, egy, az egy, nem egy kevésbé, az egyáltalán nem volt az, de magamat hazudtoltam volna meg, ha ezt nem tettem volna meg. Magát nem hoznák ki az ilyen a sodrába? Ah, hát, nem, hogy nem hoznak ilyet, én a falat kaparnám, meg meganyáznék, szóval. Igen, nincs összeeskövés elmélet, meg üldözési mániám, de hát aki a civil rádióban dolgozik, az, és beszélget uh, egy, egy uh, olyan emberrel, aki vállalkozó, aki terméket akar még eladni, aki meg akar élni, lehet, hogy hát, látja, ez, jól, ez eszembe... Tudja, amit nekem korábban se nagyon volt ilyen összeesküvés elméletem saját magammal és a tevékenységemmel kapcsolatban, de amit most mondott, biz Isten ez nekem nem jutott eszembe, most ezen hosszan el fog gondolkodni. Sok minden eszembe jutott, ez nem volt benne. Tehát, hogy én itt nagyobb kockázatot képviselek, mint más rádióban, mert hogy ugye ez itt egy civil rádió, erről már volt szó, de, de hogy ennek a beszélgetésnek a tükrében, amit letiltattak, mert ugye ezt itt szokták mondani, ezt átgondoljam. Ehhez most ez egy ragyogó alkalom hmm. volt. Köszönöm. Hát, nem szívesen, vagy szívesen, de, de hogy szokta ön mondani? Sajnálom az apropó. Igen, köszönöm szépen. Oké. Okay. Viszont hallásra. szeretném elmondani, hogy itt akár csak az összes korábbi rádióban 2000 októberre óta a saját cd játszom le. Itt valahogy ezek a lejátszók, ezek valahogy nem kedvelik ezeket a CD-ket. Milyen okból nem tudom. Majd megpróbálom szóra bírni a CD lejátszót. Még egyszer elmondom ezt a mondatot, a jóslás bizonytalan kategória különösen a jövő tekintetében. Én azt tudom önöknek mondani a tévedés minimális kockázatával, hogy aki ilyen mondatot mond, és nem a szórakoztatóiparban dolgozik, azzal én semmilyen módon nem szeretnék üzletet kötni. Tehát nem akarnék tőle használt autót venni és nem akarnék vele a rádióban vagy a televízióban beszélgetni. Különös tekintettel, hogyha menet közben nem mosolyodik el, mert hogyha van ebben valami önkúny. De ez az illető, ez a beszélgetés legeleje mondta ezt, olyan volt, mint aki karót nyelt és citromba harapott egyszerre, ami azért lássuk be, hogy majdnem katasztrófa sűtött a területét tette őt. és ült vele szemben valaki, aki teljesen rezenéstelen arccal fogadta ezt. Tehát, mint hogyha mint hogyha egy teljesen normális mondat hagyta volna el a másik száját. Ez a mondat egyébként bárhol elhangozhatott volna. Tehát én is mondhatnék ilyet, mint apró nő az. azt gondolom, hogy egy normális országban, és ez azért az, tehát függetlenül hogy az ember ilyet tapasztalattól, én ezt még egy normális országnak találom, és normális országnak fogom találni másfél hét múlva is, amikor ismétlésképpen fognak engem hallani, vagy hallgatni, de erre egyébként ember valahogy reagál. Szeretném, nem tudom, hogy nyadszor, de utoljára megosztani őket, és belátom, hogy, hogy azért, az, az, azért az nem normális, hogy valaki föláll és leír egy mondatot, amit a, hát, amit a tévében hall. Szóval, hogy bár most valaki azt írja, hogy, állított, hogy ez egy szállóige, amit Mark Twainnek tulajdonítanak. Akkor viszont hozzá kellett volna tenni, mert, mert, mert valahogy így ennek a személynek a szájából ez, ez, ez úgy hangzott, mintha komolyan gondolta volna, hogy a jóslás bizonytalan kategória különösen a jövő tekintetében, de mennyiben Mark Twint vagy az ő szobrát rongáltam volna meg, akkor elnézést kérek. Bármit akarnak önök megosztani velem, tehát nem reagálni akarnak valamire, akkor is ugyanazok a telefonszámok vannak, tehát erre a célra más telefonszámokat nem rendszeresített a 98.00-án hallható civil rádió. Ezek a telefonszámok 061-489, tehát 4 es -9, -9, 9 valamint a 1161, és ne egyik függővé a telefonálásokat attól, hogy halványilag bőzük nincs arról, hogy kivel beszélgetnek, mivel eddig még nem mutatkoztam be. Me. I'm in it where you have No one else Spotting the ocean in the south Ha más napokon más szendék vezérelne, de ma arra gondoltam, hogy egy olyan készítek 9 és 10 óra közöttem után ha hallanám, akkor megkérdezném, hogy ki volt ez a fószer. Eddig ilyen kíváncsiság nem ébred, de még van 33 percen. 06148909999 és 0636771161 Mondanám, hogy az Önök kedvéért, de ez enyhe túlzás, de az Önök kedvéért is írtam egy jegyzetet, amit reggel elküldtem, és arra gondoltam, hogy nem rongálom az esélyeit azzal, hogyha ezt itt ma felolvasom. Ha nem nyomtatod, de internetes változatával találkoznak, az nem a véletlen műve, majd kiderül. Jó reggelt. Halló, halló. Jó reggelt! Jó reggelt! Én a András vagyok. Civil Rádió? Az. Csak kíváncsi voltam a kívülhető mai műsor. És mire gondol, hogy ki lehet az? Fogalmam sincs, azért kérdezem. Hallgatja általában a Civil rádió. Igen, is sűrűen hallgatom, igen. És az én hangomat még nem hallotta. Még eddig nem, is, nem tűnik ismerősnek. És? Hát csak kíváncsi voltam, ennyi az egész, ha nagy, nagy baj ez. Nem, egyáltalán nem baj, és azt kérdezem, hogy irítálja-e. Nem, egyszerűen csak, ha tudják, hogy... Rendben, Fiala Jánosnak van. hívnak. Köszön szépen, megkaptam a választ, örülök neki nagyon. Én is nagyon örülök, hogy ön örül. Viszont hallassuk. Köszönöm. Viszont köszönöm. Hallassuk. Akkor egy zeneszámmal később fogom felolvasni írásművelet. Mondjad, fiam! fiam! Ez a Spencer Davis Group és az I Am a Man. 0614 0999 és a 06367711616, mondhatnám, ez a tinédzser party, de ezt nem mondhatom, hiszen ez a név már foglalt. Öröget. Jó reggelt. Hát most vagy az idők változnak, vagy az emberek, de az előző telefonhoz kapcsolódva, nem tudom, az extrém rádió megvan még, mikor... Az extrém rádió, álltak. az extrém rádió, mint olyan már nincsen meg, de vissza Nem úgy. Amikor hát, ön ott volt, és nem be telefonáltak, na és akkor, akkor nem így volt, hogy betelefonált valaki, és azt mondta, hogy csak kíváncsi voltam. Igen, emlékszem, az nem kevésbé nem volt barátságos. Na, ezt akartam mondani, hogy most vagy az idők változnak, vagy az emberek, vagy... De érdekes, érdekes. De, de akkor viszonylag gyakran, vagy hosszú távon követ engem itt az éttermem? Én a 8-7-3 óta. Igen. És visszaemlékszik egy az extrémre? Hogyne, hogyne. Sőt, volt még a Szegő egy egy gyereknap az orszikerbe, amikor a leányom még picike volt, és elmentünk. Igen ez, igen, ez mindig tragikus, a Honpolának szoktam mondani, hogy nem, nem, is, nem ismerkedhetek, mert ugye nekem van barátni, de a Netán véletlen mégis ismerkedni szeretnék, és ugye valakinek azt mondom, hogy hát, hogy izé, meg bizés, akkor mondja, hogy hát ne is folytassam, hiszen ő nagyon jól ismer engem, arra a nagymamájával már engem hallgattak a játszótéren, tehát végül is így könnyű ismerkedni. Meg volt még a csókolom, mikor rajzoltunk. Na, so. So, sok minden volt, de amit mondasz, korrekt, tehát tényleg ehhez képest, vagy ahhoz képest, ez nagyon baráti fogadtatás volt meg meglátjuk, hogy a faladja a másiköt. Ez a Hollywood. Az Extreme Rádióban emlékeim szerint az első pár hallgató a szók szoros értelmében ki akart engem verni a stúdióba. Tehát kérdezték, hogy hol van a stúdió, mert akkor oda jönnének, és a szó fizikai... A fizikailag onnan eltávolítanának. Ez már azt követően történt, hogy Fridéli László, aki eléggé merész volt, és szerződtetett engem, az asztalán landolt egy... Irat csomó, amely az összes addigi botrányomat tartalmazta, és miután az elmúlt időben jó alig volt botrányom, akkor ez egy majdnem ugyanolyan vastag dosszi volt, mint mostna jó rendben van azóta egy kicsit bővült. 061 es Ez a két telefonszám, amelyen elérnek engemet. Hát, hogy így a szó átvitt értelmében. Szó fizikai értelmében nincs is értelme elérni engem. Már sikerült egy CD-t Nézzük, azért is érdemes betelefonálni, mert annyival később olvasom fel a jegyzetet, és ha sokan telefonálnak, akkor egyáltalán nem fogom felolvasni. So Mindennek megvan a maga erőnye. So so 061 489 0999 -09 063677 1161 Fél tíz van. Ez többé-kevésbé stimmelni fog pénteken is. Mármint az ismétléskor. Nem akkor nem fog stimmelni. A oh, fél 9 lesz Szóval azt akarják, hogy olvassam föl, vagy az önmagában hogy nem telefonálnak, az nem ezt jelenti. Kicsit várok. 061, 8, 9 nulla. 999 06 -1 -1 -1. Elfekvőben, autóban, strandom bárhol, iskolában, ha még van, bár az már nem nagyon van. Senki? Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! hogy tetszik vagyok. Elég komoly erőfeszítéseket tettem, hogy megtaláljam, és nagyon örülök. De hogy értélsz? vet egy nagy hitót, vagy vet egy fülhallgatót, amit csinált? Hát nem, mert egy, egy darabig elvesztettem a fantáziámat, hogy hol kerestem. Egy darabig én is elvesztettem a fantáziámat, igen. <gül> És hát miután megszűnt a Rádió Q, Hát, megszűnt ez túlzás, időnként az csak kiszámíthatatlanul, tehát egy olyan élelmiszer igen, volt, ahol az ember lemegy és mindig meglepődve tapasztalja, hogy most éppen zárva van most éppen nyitva van. Nézze, ez a piacgazdaság. ez olyan, mint a próbált volna egy ilyet találni a szocializmusban az egy teljesen kiszámítható világ volt a mostanéhoz képest igen, igen, ez készítettelen azért hívtam, meg? Egyrészt örülök, hogy megtaláltam. Másrészt pedig a Spencer Davis Gruffert-től teszem hogy az volt életem az előbb ugye az a számment. Uh -huh. és az a koncertjútóz, az volt életem első koncertje, 67-ben, ahol volt ez a gyújtogatás, és, és lovas rendőrök, és egyszerűen halálfélelmem volt. Azok a régi szép lovas rendőrös Azok a régi szép lovas rendőrök, és régi tép idők valóban. Úgyhogy Régi emlékeket televen itt fel. Köszönöm szépen. Hát még, még én. Hát nem olvasok jegyzetet. Frank Sinatra és a Night and Day. Jó reggat. Jó reggat, farkas vagyok. Érdekes volt a tegnapi nap, meghallgattam a reggeli műsorát, és este mind a két téma, már mint a Hegyívan és a hontandrás is visszaköszönt az RTV műsorának. Hát nézd, azért teljesen nem vesztettem el az, azt az érzékemet, hogy arról beszéljek, ami egyébként fontos. Hozzátéve, hogy egy másodperce várjon, szóval Uh, ugye ez az egész foci Ez nagyon sok felé mutat Mert az egy nagyon boldog világ lenne Hogy amikor az ember fociról beszél Akkor nem gondol semmi másról Mint a focira. Tehát Magyarország azért lássam hogy Egy különleges ország Mert a fociról beszél Akkor az olyan képzettársítással jár együtt Ami máshol nincs Igen. Tehát mindenhova el lehet vele jutni Az így a világán én Hont András szerettem volna bevonzani ebbe a mai műsorba, de a jövő héten szabadságra megyek, amikor én is szabadsággal leszek, így nem ért rá. De figyelek, elnézést! A másik, hogy meghallgatnám a jegyzetet. Rendben van, arra is sor kerül. Köszönöm. An oh, such a of me. And it's Köszönöm! Én a swimaton forgatókönyvét, mert hogy ezt a swimaton a Kővér utcai ában szombaton helyette vasárnap én fogom prezentálni, és ha a Barnerika hely, helyében lennék, akkor biztos frászt kaptam hogy én szombaton akarok elmenni, de nem az vasárnap lesz. Holnap-holnap után jóformán tele lesz a műsor különböző meghívottakkal, lesz hétfő is... Kárt Jancsi, pénteken Kejfei Jancsi lesz, ketszed a csütörtökön és pénteken pedig ismétlés lesz ismétlés hátán. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok! Öröm összesen vel, hogy ír a küláltól, de látom, hogy írtak fel a figyelmet, hogy lehet hallasz, hogy ír a küláltól. A rádióban, és érdeklődünk, hogy csak 9-10 óra között ez így most augusztus végéig így lesz, igen, hogy aztán mit hozzá jövő, azt nem tudom azt, a szabad időmet úgy prognostizáljam, hogy mindenképpen meg hát, miattam azért ne alakítsát? Na nagyon kedves, de én azért az elmúlt három hónapban rájöttem arra hogy sok fontos dolog van, de azért van nálam fontosabb jó reggelt Á, jó reggelt, kívánok egy kicsit hangosabban lehetne? Tessék? így már jobb kikapcsoltam a rádiót Sali vagyok, és szeretnék gépi ü, csontritkulás vizsgálatra jelentkezni. Hát az jó, de azt nálam nem fogja tudni megtenni. Miért ez nem a, a fekete sas? Hogy fekete sas? Rendelő? Nem. Nem, de lehetséges, hogy egy, egy vagy két szám elütéssel ide is el lehet jutni. Ez egy rádió műsor. most egy rádió műsorban ön jelentkezett hát, egy csontritkulásos hát, műsorra, de nek, nek már miért kér elnézést? Ő nem csinált semmit rosszat. Hogy csavartam De ráadásul azon kevés műsorvezetővé közé tartozom, aki például önből ilyenkor nem csinál hülyét, mert mások például, hát most tudnék neveket mondani, ők most elkezdenének hülyéskedni, de én csak köszönöm önnel, hogy egy másik telefonszámot kell felhívni, és ott ezt el fogják végezni. Melyik rádióval Engem fialajánosnak hívnak is. J Jézusom. Hát nem Jézusom, tehát azért ennyire nem rossz a Mhm néze, az lehetséges, de ezzel együtt amit, szeretne, amit szeretett volna, azt én nem fogom tudni megtenni. Tudom, tudom, csak ez a szerencétlen feketes rendelő két napja nem veszi föl a telefont. De erre tessék, én meg fölvettem. Igen, meg... Most már megnézem az interneten. Fekete, váljon egy A központi szám is érdekelne. Miért ő nem tudja a központi Csak úgy vaktában telefonált? Nem, nem. Kaptam a reumáktól egy számot a gépéhez, és azok vagy, fölve, vagy nem veszik föl, vagy csörög a telefonjuk. Tehát ezek szerint a... Rá... egy pillanatra, fekete rendelő. Hát itt van egy halászlélő rendelés, de ez valószínűleg ez nem az. Ez itt a második kerületben? Igen, Kapás utca? Nem, nem. Fekete utca. A fekete utca, igen, igen, jól jól mondja. Fekete sas utca. Várjunk egy pillanatra. Hát én sem, de most várj egy pillanatra. Te viszont, ott rendelt. De most vajon felhívom önnek, és akkor megnézzük, hogy stimmel beleadta a 20-as kedves. <gül> Nézd, csak adásban vagyok, ilyen kedves, adáson kívül mindenkit Ugye, de megeszem. Azért nem nagyon akarom zavarni. De eddig is ez a és arra a rövid időre, ah, amíg ja. itt lesz, mert aztán kikapcsolom, akkor még végképpen nem fog hát Figyelj, ez várj egy pillanatra, Ezt mondja, igen, 06 Ez most valamit rosszul is helyekedik. Még egy pillanatban... Tudja, Bár mit jó felhívom Bár, a saját telefonon, ezen nem fog telefonálni, ez valamiért nem működik. Nem. No. Azt mondja, hogy... Hívom már őket. Várj, egy majd a telefonszámot az adáson kívül fogom megmondani, mert az főbejáró bűn ebben az országban, hogyha valaki megadja a feketes egyet egyetek kiejteni. Önök feketes rendeli megjelentést hallottak. Kicsőnk, de még nem vették fel. A 489? Nem, semmi 489 nincs benne. 212 van benne. És még további számok. Aha, csak nem már el. vajon igen. Fölvették. Nem ismerem a feléket. Nem nyomom meg. Azt mondja. Hát Porta nullás gomb, várjál egy pillanatra. Null nullás gomb. Szenélnek. Uh -huh. Én nem hangosítom ki, mert én még az old school tagja vagyok, aki nem szokott rejtett mikrofonnal, meg rejtett kamerával közlekedni. Ez maradja meg az RTL klubban, az ATV-ben, és az összes nagyszerű új csatornának, akik az amoralitás gerincén hágóznak. Uh -huh. Ez most egy rossz mági volt. Kicsönk, illetve zenélnek. Ezt hívják Lift zenének. Uh -huh. most melyik rádiónál van? Nem mindegy. Megtalálom ennek a feketes-as rendelőt, figyeljen. Felhívom, másodszor véletlenül, akkor majd megmondom. Jó. Tiszteletem, ez a feketes-as rendelő. Egy másodperc, ne haragudj, én ezt értem, csak valaki érdeklődött nálam a fiala Jánosnak hívnak. Ön mit mondott, hogy mikor lesz elérhető? De ugyanezen a telefonszámon, amit most hívtam? Oké, nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Jaj. Hát kérdem, hallásra, akkor megvan. Ugyanígy lesznek, de csak kettő óra után. De mi Mindjárt megmondom, tehát ne aggódjon, ne aggódjon. Csak berakok valami zenét. Na egyszerűen. De tudja, mit lehúzom magamat? Ezt így lehúzom. Addig, addig csönd lesz. Itt van? Igen. Na. Annyi minden voltam már, de fekete rendelő még soha. Egyébként van benne valami, hogy van egy második keleti rendelő, aminek van egy normális telefonszáma, de kettő után a feketes rendelőt is meg lehet benne találni. Ez szintén egy olyan pluralizmus, ami a szocializmusban nem volt, és szerintem nem olyan nagy baj, hogy nem volt. Az tök jó, hogy most van ilyen pluralizmus, de mindegy, ez most túl bonyolult lenne erre a rövid 16 percre, ami még hátra van. 061489, 0999 és 063677161, ez a felkelt Jancssi, feketesos rendelő, bármi egyéb, amit akarnak. Szükség esetén bemutatkozom, ha nincs rá igény, akkor nem mutatkozom be. Felvált Hát kérlek, szépen a hölgyet hit kitoltál, mert ugye a fekete sas, én is megnéztem, ez a bőrt is nem ipete gondozó a 2012-es, amit kíván, és amit ő szeretett volna, az az Osteoporóvizis takmendel is 489-0980. Tehát ezt tévedtette el. Rendben van, de ezzel együtt létezik, hogy 2 óra után ezt meg fogja találni, mert azt mondták, hogy van egy ilyen. Igen, csak lehet, hogy a bőr és nevi beteget találnak kell tudni, és az ott mostanak, de a mindegyik. nem fogom tudni már visszahívni. Nem, nem, csak ilyen érdekesek vannak, nagyon remek ez a dolog. A tégül is a az más... ember.. Ezt... igen? Tehát, majd, majd azt akartam, hogy én ezt a a, a, a 24-en, ugye ez a Pesti Flaster című, ugye? Nem, a, a Pesti nem. Flaster ez egy korábbi, írtam ma is, de még a Kustánci nem reagált. Rá. Na, akkor kíváncsi vagyok, várom. Csókolla. Nézzék, ez mint az örkénynél. Tehát az ember azt mondja, hogy fekete sas, oszteoporózis, és akkor egyszer csak az ember azt mondja, hogy mindannyian a nagybüdös semmiből jöttünk, és oda is megyünk vissza. Van ez így? Jó, a nemi beteg gondozóba nem akarom elküldeni. kis türelmet kérek, mert zenei fogok szerkeszteni 489099 ezt már fejből tudom, de van itt egy másik szám, ezt nem tudom fejből, az 0630 egy. na jó, legyen 24-ös Úgy látom, ebből nem lesz ijedzett felolvasás, de szerintem ez olyan nagyon nem, nagy baj. Na jó, te a CD-t, nem akarnak telefonálni? 061 489 0999 és 677 1161. Jó reggat! Igen, jó reggelt kívánok! Hát először is nagyon örülök, hogy újra hallom. Én is hát, Ez a fekete az dolog, ez nagyon ott volt. Ez nagyon helyén volt. Nézed, ez ugye a... ő nem tudom, hogy hallott-e azt a rövid pillanatot, amikor elmeséltem, hogy én hívtam, ugye mert távol leszek, és hívtam olyan baktában, hogy legyen a távol ebben és felhívtam valakit, akivel, aki egy viszonylag közismert ember a maga területén, és letiltotta a vele való beszélgetést. Hallottam, hallottam, igen. Tehát, hogy véletlen valaki ide befut, és utána azt mondja, hogy Jézus Mária meg örül meg, meg, meg, meg nagyon udvarias, és aztán valaki ki meg így járjon el, hát ezek így egyenlítik ki egymására, már, amennyiben ezek kiegyenlítik egymást. Igen, de hát ez a klasszikus időket idéz. Hát ez a klasszik, igen, már, ennél már csak az lenne jobb, hogyha maga lenne a klasszikus kejfejjancsidőket. Azért gondolják el, hogy valaki találkozik valakivel, és azt mondják rá, hogy úgy felidézi saját magát. Azért az ember azért mégiscsak jobb, hogyha saját magával azonos, és nem pedig felidézi egykori valóját. Ez a felidézi egykori valóját az úgy többé-kevésbé azt jelenti, hogy ő maga nagyon rosszul nézett ki, de még emlékeztet arra az időre, amikor egy kicsit jobban nézett ki. Azért ettől az ember úgy óckodik ettől a mondattól. Függetlenül attól, hogy előbb-utóbb mindannyian hullák leszünk, édeseim, tehát ezt úgy senki nem fogja megúszni. Mégis. 061 489 0999 és 3677 Helyfej Jancsi, Felkelt Jancsi, vagy amit akarnak. Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Sziadásom! Némileg átalakultak a rádió hallgatási szokásaim, <gül> <saját, gül> szóval se róla. <gül> ha délután négykor csinálnék műsort, akkor ahhoz is az <gül> e, Mivel már interneten is megy a rádió, és ráadásul nekem olyan autón van, ahol a egész se, csak a páratlanak tizedeseket tudja befogni, ezért elkezdtem interneten hallgatni a civil rádiót, ami elég sajátságos. Mert. Mert az, ember, mert az ember most ezt kocsiba teszem, tehát a mobiltelefonomon hallgatok rádiót. Némileg a És hogy jobban szól? Mert én például az előző műsort hallgattam, és valahol ott a Bocskajút környékén egy felüljárónál fél percre eltűnt, de aztán kiderült, hogy az adást tünt tehát nem, nem leárnyékolt helyen voltam. Úgyhogy ebb, ebből a szempontból azért vannak rokonvonások a 99.5-tel. Az interneten teljesen jól meg. jó meg. Jöhetek, majd ezentúl csak interneten leszek. Tíz percig lehet még telefonálni, addig tart a műsor. 0614890999 és 06 egy hát még mielőtt az ember megdönti a rendszert, az előtt fúj egyet és készít egy ilyen laza lebonyolítású isort. Ha Klein Dávid engem hallgatott volna Himaláján, akkor a serpával a nyakában felment volna oxigénpalasz nélkül, de hát elta. <tos> What's up with you? A rádióban például, ha elfordulok, akkor egyszerűen leesik a fejemről a fejhallgató. Tehát vannak automatizmusok itt is. Egy irányba lehet nézni. Igaz, hogy arra van a jövő. Sajnos a Manfredmen is azok közé tartozik, akikre én már soha nem fogok elmenni, mert a honpóra ugyan vett nekem, és talán dedikáltatott is egy dupla lemezt és elmentem a Barbanegrába, ha jól mondom a nevét, de hát ott annyira kiábrándító volt, a Bülös Laci hajdani folyam társam nagyon mértébe keltette fel az érdeklődésemet, mint a Manfredmen. Azért lassan én is kimegyek a divatból, és azok az együttesek is, amelyek még életben maradtak és játszanak. Neel soha a büdös életben. Kíz soha a büdös életben. Zizi tapra soha a büdös életben. De a most következő előadóra például elmentem volna, ha közelbe jött volna. Leközelebb koncerten, nagy valószínűleg a Linkin Parkon fogok föltűnni. Sopronban a Volt Fesztiválon most kivételesen egyetlen egy nap fogok vendégszerepelni egy szombati napon, így hozta a sors. Ez most nem volt szép, belátom, elnézős kérek. Zárószám 0614890999 és 0636771161. Itt a fekete sas. A telefon még belefér 0614890999 és 0636771161 a mai műsort, azon kívül, hogy holnap reggel megismétli, ha minden igaz a civil rádió, meghallgathatják június 23-án pénteken 8 és 9 óra között. Nagyon jó a zenei alapestés, roppantúl hasonlít a stílusa a zenei alapestésnek, a Vaszárnakonként. Rádió Kúr van egy műsor, a Pataki András. Nagyon hasonlós színes zenei anyag halad. Ez könnyen lehetséges, más a hasonlóság nincs, is ha igen, akkor sürgős el kell felejteni. Ha a Pataki Andrásnak kakilnia vagy pisilnie kellene, és hozzám csöngetne be azzal, hogy nincs a közelben WC, én kétszer is meggondolnám, hogy helyet adnék -e neki ott a vizelési vagy székelési szokásának a lakásomban. Nagy szerencs, hogy ez nem a lakásom. Viszont halások! a civil rádiót hallják.